Розділ 32 Урешті-решт Ричар і Ченк проштовхнулися одне за одним по проходу до дверей літака, а потім до трапу, а тоді до центрального вестибюля, який був набитий тисячою людей, деякі з них сиділи і чекали, а деякі поспішали в різних напрямках. Подумки перед Ричаром досі стояло обличчя того незнайомця, наче фото найбільш небезпечного злочинця в розшуку на стіні в поштовому відділенні, він мимохідь, краєм ока, спостерігав за людьми довкола, не думаючи ні про що, сподіваючись, що його відчуття впізнають схожого чоловіка, якщо він буде там. Але його не було. Він не сидів там, не чекав, не поспішав у певному напрямку. Вони попрямували разом уздовж довгого вестибільного коридору повз людей, які чекали під дверима вбиралень, повз людей, які стояли в черзі за кавою, повз прилавки з газетами, повз сіючі магазинчики, повз ресторани швидкої їжі з пластиковими столиками та сутулими поодинокими відвідувачами. Ричард просканував поглядом людей, які читали газети, поклавши руки на стіл, шукаючи вже знайомий нахил плечей, проте так нічого і не побачив. Того типа не було. Принаймні в будівлі. Вони пішли до виходу і ступили на площу перед аеропортом, до місця видачі багажу, а тоді далі – у напрямку виходу для транспортного сполучення від аеропорту до міста. Там вони побачили цілу стіну телефонів-автоматів, самотніх та залишених без уваги, проте вони вирішили вчинити ще краще і знайшли стіл консьержа, який надавав будь-яку можливу допомогу новоприбулим, включно з бронюванням готелів, зробленим напряму від нього. Жвава жіночка у фірмовому блейзері порадила їм готель «Пенінсула», зробила для них цвінок туди, замовила номер «Люкс» і пояснила їм, де стоянка таксі. Вечір був теплим, а повітря на дворі здавалося густим від вологості, випарів газів та сигаретного диму. Вони зачекали п'ять хвилин, і їм пощастило отримати виснаженого водія у виснаженому форді «Краун Вікторія», який знявся з місця в напрямку міста так швидко, як йому це вдавалося. Ричард виглядав з вікна, поки з виду не зник увесь натовп із аеропорту, проте знайомих облич він не побачив. На трасі він спостерігав за машинами навколо, проте жодна з них не наблизилась до них і не їхала на одному рівні з їхньою. Вони всі просто прямували крізь вечірню темряву, кожна сама по собі, Кожна на своїй хвилі, усі однаково підсвічені, проте кожна у власній реальності. Ченк сказала. Нам слід купити одноразовий телефон. Ричар відповів. А ще нам слід порадити Вествуду зробити те саме. Тому що, скоріш за все, саме так наш тип усе й дізнався. Він слідкував за Вествудом та моніторив його дзвінки. Ми також до нього прийшли цього ранку. Ми потрапили просто в ці Тенета. А це доводить, що вони не покоїться через Вествуда. А це, у свою чергу, означає, що він і справді написав щось дуже важливе. Мабуть, це не стосувалося ні акул, ні француза. Ні піщанок, ні зміни клімату. Бачиш, ми вже звузили коло пошуків. Вони під'їхали паралельно до лінії освітлення l типу і побачили перед собою велике місто, яке невблаганно, високо та велично розкинулося перед ними, натомить вони могли бачити його у всій нічній красі, з мільйоном освітлених вікон на тлі чорнильного східного неба. Готель Пенінсула уже з готовністю чекав на них, із люксом, що був удвічі більшим від службових будиночків, у яких зростав Ричар, і у тисячу разів комфортабельнішим. Меню сервісу доставки в номери було за з телефонний довідник у шкіряній палі Турці. Вони замовили все, що їм заманулося, сподіваючись, що за все заплатить Лос-Анджелес Таймс. Вони їли повільно, маючи надію, що попереду в них ціла ніч і їм ніхто не завадить. Немає потреби поспішати. Краще насолодитися визначеністю. Краще втішитися перспективою, що могла відкритися перед ними. Через закуски Антре, 14, десарти і каву. Наступного ранку вони прокинулися доволі рано, незважаючи на різницю в часі, частково через те, що їм було через що непокоїтись, а частково через те, що минулого вечора вони не подумали про те, щоб затягнути гардени, а кімната виходила вікнами на схід і тепер вона купалась у променях ранкового сонця. Річард думав про висунуту ним версію, яка пережила подальшу перевірку. Четвертий раз виявився кращим за третій. Важко в це повірити. Проте це таки правда. Що було і гірко, і солодко водночас. Тому що один день таки мусив бути посереднім. Воно ж мало колись закінчитися. Рано чи пізно. Не могло ставати дедалі кращим і кращим з кожним днем. Чи могло? Сподівайся на краще, проте готуйся до гіршого. Вочевидь, Ченк думала про Лінколян Парк та про іронію долі, бо вона сказала. Мені цікаво, як нам туди дістатися. Це недалеко. Не вартує того, щоб брати авто на прокат. Може бути важко припаркувати десь машину. Ще й скупчення таксі на додачу, і нам буде нелегко його знайти. Тож, у цілому, я думаю, нам варто взяти десь легкове авто на один день. Краще чорного кольору. Через готель, відповів Ричар. Ще один спосіб залишатися попереду. Вирушаємо о дев'ятій. Будемо в бібліотеці через 10 хвилин після відкриття. Вражаюче. А це отакі ранній порідало їм ще безліч вільного часу для довгого неквапного сніданку в номері, для довгого неквапного душу, врешті-решт, найкращі речі потрібно робити саме повільно і неквапно, і саме зранку, включно з перевіркою деяких теорій. Їхній легковик виявився традиційним на вигляд седаном, чорного кольору, як вони і просили, і навощений до близьку. Водій був низькорослим чоловіком у сірому костюмі. Він мав абсолютно щасливий вигляд, незалежно від того, стояв він у заторі чи сидів на узбіччі. Йому все було до лампочки. Йому однаково за це платили. До лінколян парку він дістався за 10 хвилин. Коли вони війшли до бібліотеки, то одразу відчули настрій початку нового дня. Там відбувалася незначна метушня через старання все підготувати вчасно. Вони попросили покликати до них жінку, з якою розмовляли напередодні за номером для довідок, після натискання на цифру 9, і вони отримували вказівки від одного люб'язного працівника за іншим, наче в якихось естафетних перегонах, аж до столу, позначеного довідка який самотньо стояв у бічній ніші і який зараз був залишений без нагляду. Стілець біля нього був акуратно підсунутим під стіл, а комп'ютерний монітор був вимкненим. Наче його ще ніхто не чіпав. Жінка із довідки запізнювалася на роботу. Але справу ще не було програно. А все тому, що в задній стіні ніші були двері, а за ними чулися голоси, і на цих дверях був напис «Зала для волонтерів». У середині цієї кімнати Маккен зробив 16 цвінків, аж поки у Вествуда не вичерпалося терпіння. Ричар постукав у двері, і голоси стихли. Він відчинив двері і побачив за ними кімнату для відпочинку, дуже муніципального вигляду, заповнену предметами заспокійливих кольорів та низенькими кріслами, обитими тканиною. У кріслах сиділо п'ятеро людей, двоє чоловіків і троє жінок, усі різного віку та різних типів. Телефон стояв на журнальному столику між двома стільцями. «Перепрошую», – сказав Ричард. «Не хотілося б вас переривати. Я шукаю містера Маккенна». Старший чоловік відповів. «Його тут немає». І сказав він це таким тоном який дав Ричарові зрозуміти, що цей чоловік знав Маккенна, можливо, навіть добре знав, і саме це дало йому право відповідати таким авторитетним голосом, та й узагалі призначити себе промовцем у цій справі. Він був старим худорлявим суб'єктом зі складчастими та невипрасуваними штанами кольору хакі, цілою шевелюрою сивого волосся, яке було охайно зачесане та заправленою у штани картатою сорочкою, що була наче уніформою для всіх пенсіонерів. На пенсію він пішов із якоїсь виконавчої посади, яка, мабуть, передбачала безліч розрахункових документів та даних, але він досі хотів бути комусь потрібним. Ричард запитав його. Коли ви востаннє бачили містера Маккенна? Три чи чотири тижні тому. Це звичне для вас явище. Він приходить та йде геть. Це ж волонтерська робота, в кінці кінців. Я припускаю, що в нього є й інші інтереси. Ви знаєте, де він живе. Старший чоловік відповів. Перепрошую, проте це дуже приватні запитання, а я поняття не маю, хто ви такий. Певний час тому містер Маккен звернувся до приватних детективів із проханням допомогти вирішити одну проблему Ми ті самі детективи, ми тут для того, щоб йому допомогти, тоді ви мусите самі знати, де він живе. Ричар тихо сказав: Сер, ми можемо поговорити наодинці. І він потрапив просто в яблучко, якщо говорити про цього старого. Його визнали кращим за інших. Наче він належав до тих чоловіків, яких виділяють із натовпу та ставлять у центрі кімнати. Він сказав іншим волонтерам. Ви нас залишите. Усе одно вже час працювати. Вам усім є чим зайнятися. Тож усі, молодший чоловік і три жінки, вийшли геть. Чент зачинила за ними двері після чого вони з ричаром сіли на щойно звільнені місця, утворивши трикутник зі старим чоловіком, який не зрушив з місця. Ченк сказала. «Боюся, агент, який займався справою Маккенна, зник. І перше, що нам слід зробити в цьому випадку, це переконатися, що сам клієнт у безпеці. Це наша стандартна процедура» але нам знадобиться допомога в його пошуку. Старий чоловік запитав, у чому полягає ця справа? Ми не знаємо напевне. Можливо, у цьому ви нам також допоможете. Ми думаємо, що містер Маккен чимось дуже стурбований. Можливо, він щось про це згадував. Я знаю, що він був нещасною людиною. Ви знаєте, чому? Ми не були близькими і не ділилися один з одним таємницями. У нас робочі стосунки. Звісно, ми говоримо про справи в бібліотеці, часто в усіх можливих деталях, і ми погоджуємося майже в усьому. Про те, що стосується розмов про особисте, я не пригадую, щоб їх було багато. У мене склалося враження, що в нього були якісь проблеми в сім'ї. Це все. Що я можу вам сказати? Здається, його дружина давно померла, а їхній дорослий син – суцільна проблема. Чи певний виклик, як зараз прийнято казати? Ви знаєте, де він живе? Ні, він ніколи мені цього не розповідав. Ричард запитав. Хіба це не здається вам дивним? Хіба люди зазвичай не говорять про те, де вони живуть? про магазини в їхньому кварталі чи про те, як далеко їм треба йти по чашку кави. Старий відповів. У мене склалося враження, що він дуже соромився того місця, де він мешкав. Вони залишили старого чоловіка в кімнаті та з'ясували, що жінка із довідки уже сиділа за столом на своєму робочому місці. Вона з'явилася саме вчасно. Ченк заново з нею познайомилася та показала їй свою недіючу картку агента Федеральне бюро розслідувань, і все пішло як по маслу, проте жінка все одно не збиралася давати адресу Маккенна. Вона залишалася непохитною. Вона була дуже палкою захисницею персональних даних. Вона пояснила, що вони можуть зробити запит директорові. Але Ричард припустив, що директор буде діяти не менш категорично, можливо не щодо питань захисту персональних даних, але точно щодо можливого судового позову, а тому він теж буде непохитним. Він сказав. Гаразд, можете не називати мені адреси. Тільки скажіть, чи в містера Маккенна є вказана адреса. Жінка відповіла. Звісно, є. І вам вона відома? «Так, відома. Проте вам я її не назву. Вона місцева. Я не назву вам адреси. Мені вона не потрібна. Мені тепер байдуже до цієї адреси. Я б навіть не став слухати, якби ви зібрались мені її назвати. Я лише хочу знати, чи вона місцева, ось і все. Це все одно ні про що мені не скаже». У кожному районі живуть тисячі людей. Так, вона місцева. Наскільки місцева? Він ходить на роботу пішки. Ви випитуєте у мене його адресу? Ні, не випитую. Мені не потрібна його адреса. Я навіть не дозволю вам її мені назвати. Я закрию пальцями вуха та співатиму «ля, -ля, ля Я лише хочу знати. Чи він мешкає на відстані пішої прогулянки звідси? Це питання географії. Чи фізіології? Скільки, на вашу думку, містерові Маккеннові років? Скільки йому що? Років. Його вік відрізняється від його адреси. Вам можна про це говорити. Ви можете ділитися своїми спостереженнями. Йому 60. Минулого року йому виповнилося 60. Він у хорошій формі. Навряд. Він має жахливий вигляд. Це погано. В якому сенсі? Він занадто худий. Він за собою не доглядає. Йому взагалі немає до себе ніякого діла. Йому бракує енергійності. Так, я би так сказала. Він увесь час чимось пригнічений. У такому разі він не ходив би надто далеко, правда ж? Скажімо, три квартали максимум. Це справедливий висновок. Я не можу вам цього сказати. Радіус у три квартали – це 36 будинків. Це більше, ніж Мілуокі. Ви мені нічого цим не розповісте. Гаразд, так. Він ходить на роботу пішки і йти йому справді недалеко. Але на цьому все. Більше я вам нічого розповісти не можу. Як його звати? Це ви можете нам сказати. Пітер. Його звуть Пітер Маккен. Як щодо його дружини? Він давно став удівцем. Думаю, це було досить давно. Як звуть його сина? «Здається, Майкл. Майкл Маккен. З Майклом виникали якісь проблеми. Ми про це не розмовляли. Але ви могли про щось здогадатися самі. Я б тоді виказала вам його таємницю. Але не в тому випадку, якщо він вам її не розповідав сам. Ви лише поділитеся власними висновками, ось і все. Це зовсім інша річ. Гадаю, у сина містера Маккенна, Майкла, були певні проблеми із поведінкою. Не знаю, які саме. Думаю, пишатися було нічим. Це мої власні висновки. Обличчя Ричера набуло співчутливого вигляду, і він зробив іще одну спробу, проте вона все одно не дала їм адреси Маккенна. Тоді вони дозволили собі обійти стіл у довіці та перевірили телефонні довідники Чикаго. Там було чимало П. МакКенів та М. Маккеннів, які могли б стати їм у пригоді. Після цього вони вийшли на вулицю, повністю озброєні лише власними враженнями та здогадами.